Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Hetevar Podcast 263. Nó Taci-taci halljátok, én Szed vagyok. Én pedig Póli ferenc Ferenc vagyok, és már nagyon izgatottan várom, hogy végre megtudjuk, hogy kelt, kaptál-e ingyen csirkeszárnyakat a bajuszos szemüveges amerikai bácsitől, aki rántott csirkét árul minden plázában. Kérlek, szívesen pont ez történt. Uh, annyira, hogy az én határtalan nyári mat megelőzte a az amresztnek a KFC üzemeltetőjének a nyári restsége, vagy az enyém az a vége. De mindegy, is az a lényeg, hogy ők hamarabb írtak nekem egy bocsánatkérő levelet, minthogy én, miután a bank válaszolt, hogy pölcsétes papírt kell legyártani, és azt lobogtatva megérkezni a bankfiókba vagy beküldeni legalábbis szkennelve, ezt hajlandó voltam előállítani, mert ez már olyan bürokráciának tűnt, lássuk be. Mármint, hogy hajlandó voltál, vagy nem voltál hajlandó? Nem voltam hajlandó, mert, mert bürokrácia. De csak bocsánat, hadd vessem közben, akik nem hallották a múlt heti adást, hogy rendeltél a köföccötől valamit, amit három óra késéssel hoztak ki, és akkor már nem vetted át, de azért a pénzt leemelték. Valójában három és fél óra volt, és vagy valahogy úgy, és nem is az időtáv volt az egyik probléma, hanem mondjuk az este nyolc, helyett inkább a tizenegy. Igen. Tehát vacsora helyett reggeli. Hát vacsora helyett estebéd. <laughs> Oké. Okay. Mindesetre azt írták, a kedves Ádám, nagyon sajnálom, hogy csak most tudom megoldani a levélben jelzett problémáját, de sajnos módon technikai problémák, nem tudtam hamarabb nekiállni ezen feladataimnak. Elképzelhet, hogy más emberek is ö, beleakadtak ebbe. Egyetlen indukot tudok csak felhozni, hogy miért volt ekkora kavaráldás rendelésével kapcsolatban. Ö, két nap akkorában álltak át a netmincérgós futárokra, és ö, nehézségek léptek fel. Uh -huh. De ezt... Ö, Augusztus 8-án három nappal ezelőtt megírta nekem ez a kedves cég. Most megnézem hirtelen, mikor leveleztem velük én utoljára. Június 19-én indult az ügy, tehát hogy egészen gyorsan elhárították a futár problémáját. Ilyen módon egyszerűen majd besétálok a, a bódba és kérek mindent rántva. Ja, mert hogy a levél úgy folytatódott, hogy és engedje meg, hogy egy vödör csípős csirkeszárnyal engeszteljük ki önt, amennyiben személyesen befá befárad üzletünk be Óbodán. Aha, értem. Hát figyelj, ez azért relatíve happy end. Ezt vártuk, hogy kérjenek bocsánatot, és oldják meg a problémát. Kicsit sokáig tartott, de megoldották végül is Ez tényleg. Igen, azért hogy nem erre vártam azóta, és azóta is nem ettem. De megjött, elnézést kértek, adtak valami magyarázatot, kínáltak egy megoldást. Azt, hogy az én kérésen persze a pénz visszaadására vonatkozott, az egy másik dolog, de... Egy -e -fe, nem megeszem a csirkéjüket. Ja, hogy a pénzt nem adták vissza? Nem. Hanem, hogy levásárolhatod? Egy megszegényítően pár forinttal több összeget, de igen. Hát, na Tehát, jó. hogy kettő darab ajándék csirkeszárnyal és az eredeti rendelésem összegével vagyok most gazdagabb, majd egyszer csak. Szóval ez még nem az az amerikai ügyfélszageti... Hogy... Nem, nem hibátlan, igen. Tehát ez most az egyik szemem sír, a másik meg nem sír annyira. Jó, igen. Na mindegy, figyelj! Egyen jobb, mint amire számítottunk. Válaszoltak, ez, ez nagyon előre mutató dolog számomra. Viszont ellenben van egy másik ilyen sztori kezdeményem, uh, annyira nem sztori, hogy igazán izgalmas legyen, de tekint, hogy kedves hallgatóink, 263 adás óta kitartanak velünk, ezt is végig fogják mondani, mint oly sok minden más korábban. Kélek, szívesen beköszöntött az a. időszak, amitől én egészen máshogy tartottam. Nevezetesen, hogy most mindenki és a kurva anyja is elindít uh, streaming szolgáltatásokat, amiért uh, 10-15 20 dollárért elő lehet fizetni, és akkor majd a különböző amerikai tévék, különböző streaming én különböző technológiai háttérrel és változatos eszközparkot támogatva lehet majd nézni az összes sót, amit az ember amúgy néz. Én azt hittem, hogy ezzel az lesz a baj, hogy drága lesz egyszer csak. De nem, mert ez úgy jelentkezett nálam, hogy gondoltam egyet, hogy hú, a férjen védelmében valahol leraktam. Meg kell nézni, hogy egyáltalán hol járok, és hogy mi a következő rész, és esetleg a következő rész magát is. Viszont ez már nincsen fent a Netflix-en, mert a sorozatot gyártó TV indítja már szinte a saját szolgáltatását, úgyhogy az én nézési történetemmel együtt eltűnt az egész a francba. Nem az a dolog, ami miatt forradalmak törnek ki, magam sem egyenesítem még a kaszát a 6. emeleti erkélyen. Ugyanakkor meg megvan bennem az a félelem, hogy ez az új normális. Hát szerintem ne is félelem legyen pusztán benned, szerintem ez tény, hogy ez az új normális. Én érteni is vélem, hogy miért. Valahogy, tehát igen, te itt általában ugye nem, nem tulajdonjogot szerzel, hanem használati jogot, és ez a használati jog nem örökre szól. Az, hogy agregátoroknak fizett az ezzel jár. Ezt a részét teljesen értem. Azt viszont meg tudom, hogy ez ennek az a folytatása, hogy attól függően, hogy mely cégek fáradnak azzal, hogy Európát egyáltalán piacnak tekintsék, Attól függően fogok én hozzáférni dolgokhoz. Én általában ott húzom meg egyébként a, a vonalat, hogyha valamit hajlandóak nekem eladni, azt hajlandó vagyok igénybe venni pénzért. Ha valamihez VPN-t kell ö, ö, vásárolni, felvenni az Abraham Lincoln sapkámat és maszk maszkíroznom magamat, nem tudom én Richard Nixonnak, ilyen gumi azt meg nem. És ez egy olyan dolog, ami a fekete piacot fogja előre lendíteni, aminek senki nem fog igazából örülni. Lelkük rajta. Mm. Én azt hiszem, hogy nem fogja a fekete piacot számottevően előrelendíteni, hanem inkább az emberek egy kicsit rá fognak legyinteni erre, hogy ja, jó, hát akkor nem nézem a férjem védelmében. Jó kis sorozat volt, de azért nem az a típusos. Tehát valószínűleg kevés olyan nézője van a férjem védelmében, aki azonnal szeppukut követel, amikor az utolsó 11 részt már nem tudja megnézni, vagy ha mégis, akkor meg előfizet annál a másik cégnél arra az egy hónapra, amíg megnézi, és aztán lemondja. Amennyiben az a másik cég az előfizetető. Ja, jó igen, az igaz. Nem mindegyik lesz, hiszen amerikai processzorokkal dolgoznak, akik hanem is gyűlölik Európát, de nem minden esetben tekintik ügyfélnek az európaiakat. Hát ebben az esetben jön el az a szituáció, bár értem, hogy ez sem mindenkinek az útja, amiért egyébként egyik régi kedves ismerősünk meg is rót minket a két adás közötti héten, mi szerint emlegettük, hogy mi szoktunk torrentet használni, és hogy ez mekkora nagy rosszaság, és hát tulajdonképpen igaza van, de például ez az a helyzet, amikor azt mondod, hogy én akarom tudni, hogy lesz vége ennek a sorozatnak, nem tudok máshogy hozzájutni, akkor letorrentezem. Most érkeztünk meg ugyan, ugyanára a platformra, ezt a megoldást hívtam a Fekete Piacnak. Uh -huh. Jó, ilyen értelemben. Tehát, arra én sem gondoltam, hogy kimélek a verseny utcán, és másolt DVD-ken fogom megszerezni, amihez Canon deskjet tel nyomtattak színes borítót, mert hát mindennek van határa. Hát szerintem előbb fogsz tudni előfizetni a, nem tudom, NBC-nek, vagy kinek a streamingjére, mint hogy a verseny utcában a férjem védelmében DVD-n legyen kapható. A tekint, hogy verseny utcában legalább tíz éve nincsen pírt, ez valószínű. Az ennek megfelelő bárhol máshol. Ugyanakkor a CBS-re mikor lett előfizetni, ez megint egy érdekes kérdés. Amúgy meg a nem kell végülis Nixon-sapka elég, hogyha egy operát telepítesz, abban van ingyen VPN. Hm? Az nem ilyen iszonytatóan lassú? Tehát az, amin ö, aztán a végén 320x240-ben nézed, ahogy a pixelek harcolnak egymással? Nem. Nem gyors, de működik. Én... Ö... Valami munka kapcsán kénytelen voltam amerikai TV adásoknak vagy tévétárságoknak a honlapján nézegetni a videóiket, és ez működött rajta. Plusz egyébként ez az, amit kiszaktak szűrni első körben, hogyha valaki streaminget akar nézni VPN-en keresztül, hiszen véges számú amerikai szerver közül kell válogatni. Aha, igen, az, az mondjuk logikusabban hangzik, igen, hogy komolyabb, bár mondjuk tényleg, tehát ha valaki... Jó, nem, értem. Azt akartam mondani, hogyha valaki e, azt szűri nagy e, számítástechnikai eszközpart bevetésével, hogy egyes vad, barbár, távoli országokban élő emberek ne tudjanak neki fizetni, mert azt szűri, hogy tudjanak neki fizetni, e, az olyan fura, de értem, hogy jogi kényszerek vannak ő rajta, és ő üti meg a bokáját, hogy csak kiderül, hogy megengedte egy... egy Hunnak, hogy megnézze a sorozatát. Ez annyira így van, hogy uh, a nyár egy részében megpróbáltam a Luminari nevű ünnepelt uh, fizetős podcastos szolgáltatásba regisztrálni, többek között Opera vpn nel A regisztráció át is ment, hogy az első rész meghallgathattam ingyen, majd pedig uh, mihelyet megpróbáltam bármilyen bankkártyát lehúzni, azok kidobtak a szolgáltatásból. Uh, ezután kitiltottam magam, egy a rövid időre a Revolut-ból már átraktam a címet uh, Londonba, hol elérhető lett volna. <gül> Utána megmagyaráztam a Revolutnak, hogy uh, Bocsánat, egy vizsgálatot végeztem egy cikkhez. Legyenek szívesek, engedjenek vissza. Egyáltalán nem csalni akartam, nem én. vissza nem. Hát ezek után, amúgy vissza. Kellett beküldeni mindenféle számlákat, hogy itt lakom. Azért Budapest vizsajnak könnyen el tudom hitetni, hogy itt lakok. És, ö, és az lett a vége, hogy elkértem a, a sorozat szerkesztőjétől, ami érdekelt van Luminarin a részeket, hogy ö, bocsi, semmilyen módon nem férek hozzá tudunk-e találni. Megoldás azt mondta, hogy persze, itt a link a preview példányokhoz. <gül> hát igen, ezt megértem. Na most ez nem az, amire építeni lehet. Természetesen nem az, de egyébként milyen jó, hogy van egy ilyen fajta szolidaritása, úgymond a világban, vagy a világnak a tartom előállító közösségében, a fele tudja, melyik a jó szó. Mindegy, értem, ez is egy olyan szomorú happy end. Egy sad happy end. Jó, akkor most megkeresem Julianna Marguliesnek a telefonszámát, aki a férjem védelmében című sorozat főszereplője. Igen. Dear Julianna, már majdnem megnéztem a sódat, de a szemét Netflix levette. Az utolsó három évad kéne tudsz elállni valami megoldás. Címem a következő közöttel Ádám. Ölelek, csókollak. Julianna Marguli egyébként, aki nem emlékezne rá, vagy úgy emlékezne rá inkább a a Vészhelyzet című sorozatban volt a főnővér sok-sok évadon át. onnan Ez is lehet? Egyáltalán nem tudtam róla. Hát nevéskügy, az egyik legfontosabb fő szereplője volt a Vészhelyzetnek. Bizony. Igen, ehhez vé Vészhelyzet kellett volna nézni, attól én mindig uh, akut két oh. tapadós balerót én ott észleltem magamon a 45 perces részvégére. Isten, te nem néztél Vészhelyzetet? Hú, én elmondanám, hogy mit nem néztem, mert végét érne az adás. Jó, igen, egy a végtelen halmazból lecsipegetni azokat, amit nem néztünk, itt nyilván egy hosszú felsorolás. De azért a vészhelyzet egy fontos mérföldkő volt, még a magyar sorozatkultúra egyik első ilyen megalapozója, talán a Dallas után a második. Dallas és a Friends után, még esetleg még a Gilmore Girls tudnám ide sorolni. Szóval az IR az fontos volt. Na mindegy, jó, oké, nem nézted, nem nézted, hát ilyen is van. Olyanokat tudok, hogy íze, hogy Benton doktor ősüki 200-zal, mert arra a szépformai félféle pont emlékszem belőle. Na de, lépjünk tovább a személyes tapasztalatok rögös sárga ösvényén. A... Én akartam arról beszámolni, bár ez nem egy olyan nagyon jól formált, szép, egyenes, megfelelő állagú beszámoló, hanem csak inkább egy ilyen sneak de hogy a napokban, talán éppen tegnap, le leány gyermekeimmel egy Samsung store -ba. azzal a hátsó szándékkal terágettem őket oda be, hogy ők majd biztos örömmel nyomkorásznak, én meg, hát ha megtapogathatom a most bemutatott Note 10-et, vagy Note 10 Plus-t, nem, Note 10 Plus-t vagy Note 10 Plus-t, ugye ezek közül választhatok. Kiejtés jellegében Note 10 Plus, de Note 10 Plus az mindenképpen keveredés. Én helyetben notex nevezném, mert úgy senki nem <gül> ígod. <gül> na de egy számmal, tehát egy egyesel és egy nullával. Apróság, Note Vanó One O+, plus. No, na jó, jó. most ne ragadjunk bele. Szóval Note 10. És um, sikerre jártam, tapogatás meg volt, és hát arról az élményemről akarok beszámolni, hogy hú, te figyelj, ez nagyon jól néz ki ez a telefon. Szóval én tudom, hogy ez a faltól fali kijelző... A Káva nélküli mobiltelefonság, ez egy. nincs különösebben praktikus jelentőség, ez egyszerűen csak skifi menőség. De abból viszont a nagyobbak közé tartozik. Rohat jól néz ki, rohat jól néz ki. Ugye olyan, olyan a Note 10-nek a dizájnja, mint a notoknak általában, egy kicsit szögletesebb. A teteje meg az alja az nem lekerekített, hanem egy. hanem egy ilyen ovális végű. A síklap, viszont az oldala az gömböített, és ott azon a gömböítésen be is hajlik a kijelző. Tehát nem hogy a szél égére kijelző, hanem egy kicsit úgy még be is hajlik alá, amitől az az érzetet támad, hogy tényleg nincs neki kerete, semmi. Következő az kétszer-háromszor körbe a csavarva. Igen. A Note 10 újdonsága még ugye az, hogy nincsen nocs, hanem egy darab kis kör alakú kivágás van középen, ami a kamera kivágása. Attól is elég jól néz ki. Iszonyú jó persze a kijelző, hogy ezt már természetesen megszoktuk a Samsung telefonoktól. Nagyon értelmes, hogy be lehet dugni, ahogy a nótoknál általában be lehet dugni a cerkát a testébe. Szóval és egyébként nagyon szép a, a hátlap dizájnja, ilyen színdizájnja. Az egész egy ilyen very, very sexy piece of, piece of tech art. Tök jó. Ezt valahol értendesen, megnéztem közben az árát. Hát az ilyen iPhone árban, iPhone ár körül jár. Az önöké lehet most uh, szuma 379.990 forint de de hogyha több memóriát szeretnétek, tehát 512 gigát, akkor már 414.000 forint. Ez a 10 plusz, amit rondasz, nem? Igen, hiszen arról beszéltünk. Ellenben nem is ezen akadtam meg, mert uh, a pc Word-nek a cikke, még elsőként a kezembe került abban az első közcím, lapos terminátor. Amire tökéletesen emlékszem, ez az első terminátorfilm vége, amikor ráeresztik a hidraulikus satút. Nem hittem, hogy ez valakiben pozitívan jött le, de jó ezt tudni. Meg kell, hogy erősítsem saját magamat. is, egy nagyon-nagyon vonzó eszköz. Ugye ez, ez az a dolog, ami ilyen technikai újításokban, meg ilyen szexi technikai megoldásokban lényegében minden lényeges területen megelőzi az Iphone-t. Az igaz, hogy ugyanakkor Android van rajta, ami egy ilyen fejvakarósabb, hát legalábbis az iOS-hez képest egy kicsit fejvakarósabb világ. Nem azt mondom, hogy baj van vele, inkább csak azt mondom, hogy, hogy ott a prózottság miatt egy kicsit nehezebb a, a, a megfelelő felhasználó élményhez jutás, de Szóval ilyen hardware, hardware menőség szempontjából azért ez a Note 10 ez szerintem sokkal menőbb. Design szempontjából mm -hmm. is menőbb, mint egy, I, egy úgy új iPhone. És azért ez hát semmi, nem, nem, nem következik belőle semmi, csak el akartam mondani. És végre egyszer most már sikerült a Dexet is, a Samsung DeX-et kipróbálnom. Aki nem ismerni, ez az a megoldás, hogy ezeket a csúcs készülékeit a Samsungnak be belehet dugni egy kijelzőbe és egy billentyűzet egérkombóhoz lehet kapcsolni, és így laptop válik, vagy hát számítógép válik belőlük, pedig egy saját operációs rendszer szerűséget mímelve, ami egy ilyen laptop képernyőre illeszkedő módon működik. És ezt tudtam kipróbálni, mert valamiért nekem ez úgy, ez úgy vonzó. És gondolkodtam is rajta, miközben próbálgattam, hogy te meg én szerintem, amióta ismerjük egymást, ami hát olyan 15 évnél biztos, hogy nagyobb idő. Húzamosabb ideje, igen. Szóval azóta találkozunk ezzel a, ezzel a koncepcióval, hogy az ember magánál hordja a központi egységet, és az különféle vékony kliensekbe dugdorásza bele. Láttunk már mindent is, mm. telefon, tokozást rejtő laptopot, meg kijelzőt, amiben lehetett dugni a telefont, meg mindenféle olyan csatlakozó szabványokat, amelyeken keresztül a telefon hozzá csatlakozhatott egy asztali eszköz, mármint ilyen periférii eszközhöz. És valahogy mindig azt mondtuk, hogy ez egy hülyeség, és nem hiszünk benne, és minek is kellene, amikor úgyis minden a felőben van. És valahogy ennek ellenére, hogy még ezt mindig ugyanígy gondolom, 15 év múltán is, de valahogyan mégiscsak van neki egy ilyen, egy ilyen vonzás, egy ilyen mágnesessége annak, hogy, hogy én felülök a biciklire, zsebemben tartom a telefonomat, a biciklin közlekedve hallgatom róla a zenéket, meg mit tudom, vezérli az okosórámat, ami így a az útirányt, meg tudom róla zenét vezérelni. Majd megérkezem a munkájára, beteszem valami dokkolóba ezt a telefont, és mindent ugyanott folytatok, ahol abba hagytam, és tudom, hogy ezt a felhőn keresztül is lehetne, de valahogy csak nekem nem tudom miért. Lehet, hogy ki kéne próbálni, és akkor, akkor rájönnék, hogy marhaság. Ez pont az a fajta kütyüzés, amivel te engem szoktál megvádolni, hogy ez a fajta gigség. Tehát, hogy, hogy legyen egy ilyen dolgod, ami svájci bicska jelleggel összedugható ezzel, azzal, a mazzal, ami amúgy tökéletesen tud működni egész addig, amíg nem le az alkalma, az eszközt, ami az összes addig meglevő tudszoddal kompatibilis volt, majd kiderül, hogy a következő más alakúhoz az Hát inkább nekem onnan nézve érdekes ez, hogy, vagy, vagy vonzó, hogy, hogy ne kelljen az egyik használati helyzetből, a másik használati helyzetbe átlépve egy új eszközre váltanom, vagy akár ne kelljen menet közben eszközök között váltanom, amelyeknek vannak ilyen kis más szokásai, tehát mint amikor az ember utazgat egy nagy országban, és a, a különböző nyelvjárások úgy hasonlítanak, de azért tudom, van egy pár dolog, amit nem pont úgy mondunk, meg van egy-két olyan, egy olyan kifejezés, ami az ország északi végében azt jelenti, hogy hinnye de fassa, a déli végében meg azt jelenti, hogy de nagy fasz vagy. És hogy a kettő az jelentősen különbözik. Ezt a részt csak ez nekem a mobil. Tehát, hogy a, az eszköz, ami nem lehet semmit úgy megoldani, ahogy az valójában kényelmes lenne, azt nagyjából egy ilyen telefon alakba össze is csomagolták már nekem. Na igen, és hogy, de hogy ott hordozod azt a, azt a processing power-t, ami egyébként bármihez is elegendő most már, és a, az olyan kísérletek, amikor azt használjuk központi egységnek, és csak teszünk hozzá olyan perifériákat, amivel jobban kezelhető egy asztali környezetben az a néhány feladat, amit nehéz a mobilon megoldani. Ez a Samsung DeX, meg egyébként ezek mind ezt a, az ilyen régebbi kísérletek is mind ezt, a, ezt az élményt célozták. És hogy a Dex egyébként teljesen jól néz ki, már mint hogy az, amit a, a nagy kijelzőn látok, az egészen olyan, mintha egy, mint egy számítógépet használnék, sőt, egy kicsit azt éreztem, hogy lassú. Hát, hogy nem, nem lassú, amikor egy a felületet használd, az teljesen snappy, de mondjuk amikor egy krómot elindítottam, és ott uh, így a weboldalakat, akkor azért az úgy röcögött. És gondolkodtam, hogy most tudtam, hogy behívják egy figmát, és nyilván, hogyha behívok egy figmát, vagy valami más, nagyon erőforrásigényes weboldalt, akkor az biztos komolyan odavág ennek a, ennek a koncepciónak. De jó érzés volt használni, tehát pontosan az történt, hogy mindazokat a lehetetlenségeket, amit egy telefont nyomkorászva tapasztalsz meg, azt vette el annak az élét, sikálta el azzal, hogy hogy volt egerem, meg billentyűzetem, és Tudom, hogy tudtam váltani az apok között. Nagyon szerezzél magadnak valahonnan tesztre egyet, mert ebből a rövid tezből nekem pont az jött ki, hogy azokat nem tudtad rajta kipróbálni, mint valójában csinálnál. Emiatt valószínűleg egy sokkal jobb arcát mutatta az egész cuc, mint amilyen valójában. Hát szerintem egyébként igazán két dolog az, ami, ami nagyon számíthat, és ami, amit tudnia kell ahhoz, hogy asztali eszközként használni lehessen. Az egyik a, a sortkatók, a bilányfizit sortkatók. Tehát, hogy, hogy ilyen nagyon rövid uh, uh, izom memóriába beköltöző uh, leütésekkel lehessen vezérelni bizonyos alapfunkciókat. A másik pedig a könnyű és uh, olajozott váltás az appok között, és az adat átvitel ezen appok között. Tehát, hogy tudja könnyen copy-pésztelni szöveget, és azt átvinni máshova. Én hozzátennék egy harmadikat azért ehhez gyorsan. Ez a böngészében működjön röcegés nélkül egy közepes méretű Google Docs meg egy spreadsheet. Hát igen, ezek még igen, igen, igen, így van. Tehát egy spreadsheetset kipróbálni, valamilyen uh, egyszerűbb szerkesztőt kipróbálni már, mint ami amivel akár tényleg, mint a figmával grafikát tudok szerkeszteni, vagy akár csak egy drótvázat megrajzolni. Igen, igen, ezek érdekesek lennének, és tényleg jó lenne kipróbálni, és nagyon szívesen ki is próbálnám. Mm. Minden esetre a koncepció valamiért nekem szimpatikus, de talán érdekes lenne azt megmagyarázni, hogy miért, lehet, miért, miért szimpatikus ez nekem. Valamiért azt szeretném egyébként, hogyha életem helyszínein lennének billentyűzetek és kijelzők, és a köztük én a zsebemben hordozhatnám a lényeget. Hát ez azután meg is fog történni, hétbe beáramlik a kommunizmus, és mindenhol ugyanaz a fajta egy darab eszköz lesz. Gyártja majd a számalk a billentyűzetet pedig nem a Vörös Csillag MGT Nem, a KFKI. Vagy a műszi. Vagy a műszi, igen. Az a baj, hogy mindegyiket a Xiaomi fogja gyártani és nem a számok. Mm, még lehet, hogy megoldanak valami közösbe. Még a számokon csak keresztül lehet mostni valami pénzt. Na ez volt az én Samsung élményem. Tök pozitív élmény volt egyébként. De felszínes. Az igaz, azt hozzá kell tenni. Ja, még azt hozzáteszem. Na jó, hát ha már, ha már így mesélek arról, hogy milyen bemenné a Samsung sztorba, nyilván egyetlen rendes gig sem mer ilyet tenni, mert iszonyú ciki a Apple hívőknek eleve az olyan, mintha nem tudom, egy sátánista templomba mennél be. Várj, várj, várj, azonosítani e, Itt bármilyen hívőként igazából. De én nem, nem magamra mondtam, hanem azt mondom, hogy én bementem, és ezért el tudom mesélni azoknak, akiknek a vallása tiltja azt, hogy bemenjenek egy Samsung Store-ba. És nekem ne egy rendes gíkek, itt olyan dolgok vannak összemosva, <laughs> ami hát ipari szűrő technológiával sem lehet szétszedni, hanem úgy fogjuk ezer évig tárolni, mint a mint Pax mint t Na jó, van, akkor mindegy is, hogy miért egyszerűen csak el akarom mesélni, hogy ott volt a kitéve sorban a Samsung okosórák, és ugye a, a, ú, nem emlékszem, hogy Samsung Gear, Gearnek hívják ugye az okosóra sorozatot, ugye ezek kerek számlapú okosórák, mm -hmm. és, és van egy, Kraunnak mm. hívják ugye azt a, a kör alakú keretet, amit lehet tekergetni. Mint minden órán. De várják Kraunnak az oldalt, a felhúzó típust. az a tekerőncsű, az azért a lünetta, amit lehet körbetekerni. Lünetta ez az, ezt a szót kerestem, tudtam, hogy hasonlít a Kraunra. Szóval, hogy a lünetta, ami ugye a, a, a Samsung okosóra zászlós hajóinál tekergethető, és az egy ilyen olyan fajta Ui elem, mint a, annak idén az iPodokon volt a, a körbe tekerhető. Hogy hívták? Az click wheel? Az igen, igen, igen, igen. A mechanikus meg aztán volt érintő. Igen. is. Na és akkor, szóval, hogy ezt így semmi, megnyomkodtam három percig, és rendkívül jó élmény volt, teljesen ilyen, ilyen gyors. Imádom, ezt a fizikai tekerésre reagál a, a ui és azt értelmesen csinálta. Szóval nagyon, hogy mondjam, egy picit sem volt ez az ilyen távol-keleti barkács érzetem, sőt, pont az ellenkezője. Nagyon kifinomult és átgondolt UI-nak tűnt elsőre. Nem akartam ennél többet mondani, tehát nem állítok semmit, nem próbáltam ki, hogy egyébként működik-e meg, terhelés alatt működik-e meg. Meg. De az, egy jó dolog, hogy jó kézbe venni, ez egy Igen. nagyon nagy lépés a legtöbb technológiához képest. Na, hát ezt az élményt akartam meg, azt hogy jó volt kézbe venni azokat a dolgokat, amiket ott találtam. Itt van például rögtön a következő, amit rögtön felcímkéztem, nekem a kedvenc hírem lesz majd egyszer csak, amely szerint többen csatlakoztak a, a Data Transfer projekthez, ami azt jelenti, hogy most már az ember az összes adatát átviheti mondjuk az Apple-től a Facebookhoz, vagy akármi. hogy a kis kompromátos bőröndel magad sétálsz át a másik szolgáltatóhoz. Hát illetve ez még nem jelenti az, de hogy ez a célja a projektnek, hogy ez majd egyszer lehetőség legyen. Igen, ez még nem tartott, hogy ez valóság legyen, hanem, hanem ráérő devek péntek este munka után komitálgatnak egy git gites projektbe, és egyszer, majd ez eléri azt, hogy kattintásokkal Google Photos lehessen az iCloud-ban tárolt képeket másolni. Hát, vagy egy Facebook videót át lehessen tenni a Google fotos -ba. Igen, nem lehet, tehát nem az a célja a projektnek, hogy mindent mindenhol lehessen vinni, hanem bizonyos ilyen jól körülhatárolt adattípusokat, amik egyébként önmagában megélő dolgok, és elég univerzálisak. Amúgy azokat lehessen könnyen hordozni a különböző szolgáltatói platformok között, mondjuk a kontaktlistád ilyen, vagy a fotóid ilyenek, és a, ugye ez, ez az a fajta kezdeményezés szerintem, amit egyébként te mindig számon szoktál kérni a tehiparágon, hogy be vagyunk zárva ökoszisztémákba, ami között nincs átjárás. Ez a projekt végül is azt céloz, hogy legyen átjárás ezen ökoszisztémák között. Hát nem csak én szoktam ezt számon kérni, ez a GDPR alapján neki kötelező adniuk Export tárolt adataimból. Más kérdés, hogyha tehetik, akkor ezt uh, JSON file-okban adják uh, usb szövegkódolással, Hát igen, tehát exportot kötelesek adni, és adnak is, de importot nem kötelesek adni egyrészt. Tehát így hát aztán... Meg az export maga is használhatatlan. Meg az export maga is használhatatlan. Így van. De ugye ez a projekt pontosan azt célhoz, hogy mindenféle ilyen export és import nélkül egyszerűen csak belehessen hivatkozni, nem tudom, egy Facebook postban egy Google Photos linket Azért ezt erősen várom, hogy egy EFF egy vagy egy ACLU csatlakozzon ehhez a csapathoz olyan módon, hogy leforkolják az egész a fenébe, csinálnak olyan eszközöket, amiket tényleg használni is lehet. Mert ehhez ez még mindig a Google-ben, az Apple-ben, a Facebook-ban kell bízni, hogy ez a dolog ez megmarad. Jelen pillanatban szerintem annyit kell rögzítsünk, hogy úgy látszik, hogy van valamiféle szándék ezekben a nagy cégekben, hogy valamiféle átjárhatóságot kezdjenek el biztosítani a felhasználóiknak. Tehát, mintha egy kicsit csökkenne az a az a hevület, hogy mindenki be akarja zárni a saját ökoszisztémájába a felhasználóit. Mm, még egy messzebb mennék azért. Vannak emberek ezeken a szervezeteken belül, akik úgy gondolják, hogy ez egy jó ötlet. Ezeknek egy sámítés, egy megafont is kölcsön adtak a cégek. Hát azért ennél többről van szó. Szerintem ezek a cégek, Ilyen hivatalos közleményben kinyilvánították, hogy ebben a projektben ők benne vannak. Ez a sámli. De hogy 2017 óta egy, egy centiméternyi használható kódjuk nincsen még. Azért az két év más ennyi startupot épít. De tegyünk úgy, mintha megfeszülnének a munkába. Nem, nem, az biztos, hogy nem erre teszik fel a legtöbb erőforrásukat. Oké, okay, jó, én csak akartam egy könyvjelzőt tenni, de majd emlékezzünk rá további egy év múlva, hogy lette valami a Data Transfer Projectből, amiben benne volt a Google, a Microsoft, az Apple, a Facebook, és még néhány kevésbé ismert cég is. Tök jó lépés uh, ígéretének a beharangozásáról kiadott uh, sajtóközleménynek a vázlata történt most. Hmm, kedves hallgatók, tegyétek erre a utóbbi jelentésre rá a kelt féle osztót, és akkor igen. <laughs> Na de, jön a te uh, nagy kedvenced amennyiben Jeff Jarvis. Igen, egy Jeff Jarvis nevű fasz, aki, hát én annyit tudok róla, hogy régóta olvasom a nevét ebben a tech cínában, de egyébként nem tudom, hogy nagy kóklerről vagy nagy megmondó emberről van-e szó. -e, média professzor korábban is állt ki amellett, hogy ezek a szilicinvölgyi tech cégek tök jók, továbbá, mindenkinek sokkal jobb lenne egy picit nyíltabb életet élnénk. Aha. Na ő írt egy cikket nem is most, hanem pár héttel ezelőtt, csak most került elém és el, már egyből el akarom venni az élét a, a tiltakozásodnak, szóval nem azt gondolom, hogy neki ebben a cikkben végre igaza van, és végre kimondta a tudit, hanem csak azt, csak nagyon azon a logikai irányom, vagy gondolatmenetem ment végig, amin egyébként én is végig szoktam menni, és amit szerintem mindenkinek érdemes, és egy, egy kijelentésével egészen biztosan teljes egyet fogsz érteni. Na de hogy ne vágjunk a dolgok elébe, tehát a cikk, ami tényleg egy szép hosszú cikk, arról szól, egyébként a médiumon jelent meg, arról szól, hogy igazándiból nincsenek tudományos bizonyítékok arra, amin egyébként a sajtó szeret tiszta erőből morális pánikban vergődni, mi szerint, hogy filter szűrőbuborékban, vagy bubble ben élünk a, az algoritmusok miatt, hogy echo chamber vannak, amik felerősítik azt a e, kontextust, vagy azt a narratívát, amit mi szeretünk hallani amúgy is, vagy akár azt, hogy az internet függőséget okoz, és hogy amiket e, e, tudományos kutatásokat ezügyben elő lehet szedni, azok, azok azért inkább az ellenkezőjét mondják, mint sem tehát inkább cáfolják ezeket a feltételezéseket, vagy ilyen közbeszédben nyilvánvaló tényként kezelt dolgokat sem mint megerősítenék. Hogy miket idéz, azt az egyébként biztos vitatható. Egy mondatát akarnám csak én kiemelni, mert egyébként, mintha egyre több erre utaló, hogy ebbe az irányba ható gondolkodású szöveget olvasnék mostanában, hogy léci, létszi, létszi, ne el mindent, amit a sajtoban olvastok, nézzetek utána, gondolkodjatok, és aztán íteljétek meg azokat a dolgokat, amikről hallotok, és ez szerintem egy, egy hibátlan és nagyon fontos gondolat. Mindenkinek kritikai megközelítéssel kell lenni, még az olyan nyilvánvalónak tűnő dolgok irányában is, minthogy a folyamatos telefonozás meghűíti a gyerekeinket, a pornótól megváltozik a, az emberek szexuális viselkedése, és hogyha a tévéhez túl közelülünk, akkor az rontja a szemünket. Persze, ez egy picit olyan, mintha elénekelte volna a végén Seres Rezső szeressük egymás gyerekek című számát. Mármint, hogy amúgy nagyon szép érzület, ellenben viszonylag nehezen teljesíthető. Tehát azt mondani hogy minden sokkal jobb lenne, hogyha az emberek kicsit gondolkodnának, az a wow, igen, tudjuk, és... Hogyan, hogyan fogjuk ezt átlépni ezt a saját árnyékunkat átugrani igazából. De nem, nem azt mondja, nem, nem ebben nincs az Nem azt mondja, hogy jobb lenne az emberek gondolkodnák. azt mondja, hogy jobb lenne, hogyha az újságírók nem lennének ugyanolyan ostobák, mint az emberek. És abban igaza van szerintem, az jobb lenne. Nyilván ne általánosítsunk, ez nem így van, nem egy szakma ostoba általában, a szakmát legfeljebb belekényszeríti a működési környezet abba, hogy saját magát most továbbnak mutassa, mint amilyen. De azért az is igaz, hogy, hogy, hogy bejött ebbe a világba is, tehát az ötödik hatalmiákba is bejött egy erős felszínesség. Ezt egyrészt értem, és három is fogjuk egyetérteni vele, ugyanakkor behoz olyan tényezőket, amiről teljesen más módon ír egyébként Jarvis meg az általán idézett metakutatás, ami más kutatásokat összegez, tehát arról tud állap, megállapításokat megfogalmazni, amit más kutatásokban megtalált. Ez Tök fontos, ilyeneket nagyon kell csinálni. Ezeknek általában, ezek kisebbet szólnak, nem annyira presztízs ilyeneket csinálni, emiatt kevesebb van, ami rohadt nagy probléma. Na, ez például rohadt nagy probléma, de hogy tök fontos. Még pedig az, hogyha, hogy mi ennek ebben a helyzetben a médiának a helye. Mert ha ne legyen ilyen hülye, ellenben ne beszéljünk az attekről, azzal a nyelvvel, Amiről most az adtekről beszélni illik, vagy beszélni lehet, azok már ugye egymással szembe mennek. Hiszen momentán a média lényegében vagon számra hagyja el a szemeket, és egy olyan technológia a vevője ennek, vagy a, a kereskedő ebben, ami a médiát egy ilyen szemtermelő dolognak tartja. Mi? Szem? Szemtermelő? Szemtermelő. Szem farmer. Sam gazda. De a szem, a szem a látószerv, mi vagy a a búza szem mint, mint látószerv. Mint látószerv, igen. Tehát, hogy ha termelek 10 millió 48 ezer darab és azt eladjuk ja. a keresztül, akkor az nagyon jó. Mert ez a modell, hogy mi eladjuk a Google-nek a nagyon sok. Értem, hogy ez ilyen anglicizmus volt, hogy eyeball Nem, mert konkrétan emberi figyelmet árusítunk. Figyelem. Ki Aha. Figyelmet azonosítottuk a szemekkel. Értem már. És ezt úgy csináljuk, hogy Többé-kevésbé követett embereket, inkább többé, hogy pontosabban lehessen rájuk célozni. Itt kis módosításokat nem nagyon lehet végrehajtani. Én szerintem inkább csak annyit mond, hogy, hogy van egy olyan szokás, ez konkrétan említés példaként, hogy, hogy kijön valami kutatás, vagy akár valami információ, és akkor egy csomó újság megírja azt, hogy brit tudósok egy új kutatásban bebizonyították, hogy a vörösbor kismértékben kifejezetten meghosszabbítja az életet. Majd két hét múlva ugyanez az újság csoport megírja azt, hogy brit tudósok bebizonyították egy új kutatás segítségével, hogy a vörösbor rosszat tesz, és betegek leszünk tőle. Szóval, mindig a legutolsó eredményt tálalják úgy, mint, mint, hogy, mint egy új állomást, ahova megérkeztünk, nem pedig egy hozzáadott elemet, és tehát, hogy nem, nem átfogóan vizsgálják, nagyon így kiragadnak belőle példákat. és Más hogy... részéről beszélünk. Mert hogy később azt írja, hogy, hogy a, a könnyen használható metaforák, azok rontják a vitának, vitának a, a lehetőségeit, és ezért a médiáltal által gyakran használt népszerű metaforák, mint például megfigyelői kapitalizmus sem segítik, hogyha ezt arra használják, hogy valójában a kérdőtők által lerekott sütiket értjük alatta, és ez elveszi azoknak kritikáknak az élet, ami valódi megfigyelésre vonatkoznak. Nekem meg az az állításom, hogy a megfigyelő kapitalizmusnak nevezett elharapozott digitális adtechnológia és az állami megfigyelés, azok legalábbis hasonló súlyú problémák, esetenként hasonló piaci szereplőkkel. Hát akkor sokat beszélgetnénk még erről, hogyha megkérdezném, hogy de ezt mire alapozod, hogyha hasonló súlyú problémák, mert tehát ez az nyilván nem lenne egy maga szintű vita, hogy meg azt mondanám, hogy de a fenét. Te meg azt mondanád, hogy dehogy nem. Ferenc, ez az ipar állította elő a mostani képet, amivel, hogyha ötödik hatalmi ágazunk, akkor ötödik hat ötödik hatalmi ágazzunk, amivel éppen a problémánk van. Abban szerintem nincsen köztünk ellentmondás, hogy a sajtó ebben a formában és ebben a modellben elég szar. Hát ebben abszolút egyetértünk, igen. Csak nem gondolom, hogy ennek, ahogy pont a cikk is állítja, hogy ezt a technológia nyakába varni, tehát konkrétan a kukikra, meg az algoritmusokra fogni, mint főbűnösre, ezt nem lehet, és hogy ez egy sokkal mélyebb társadalmi folyamatok eredménye inkább, vagy gazdasági folyamatok eredménye, és ezzel én egyet tudok érteni elég <kül> határozottan. A kuki az eszköz, ahol meg lehet fogni ezt a ezt a mechanikát. Hát igen, de hazugság, tehát a kukira azt mondani, hogy megfigyelői kapitalizmus, az fasság. Az egy nagyon-nagyon felszínes eh, pongyola állítás, ami félreviszi a beszélgetést, mert aztán milliók kezdenek elrettegni a kukiktól, amiktól nincs miért rettegni. Eh, mint ahogy, eh, és most akkor idehozom azt a cikket, amit egyébként Bakóbe a az azonnali főszerkesztő helyettese talán, vagy főszerkesztő helyettese, írt a Cambridge Analytica botánról készült Netflix dokumentum, fi Netflix dokumentum filmről, most ez mindegy, de Netflix, igen, e, ami hát úgy körülbelül arról szól, hogy tehát igazán nem lehet érteni, hogy mitől van mindenki akad hogy a Netflix, mármint hogy a Cambridge Analytica digitális eszközökkel igyekezett befolyásolni a választók véleményét, hiszen mindig mindenki igyekszik befolyásolni a választók véleményét. Itt most más eszközökkel történt ez a befolyásolás, és nem az volt a baj, hogy befolyásolni akarták a választók véleményét, hanem az volt a baj, hogy mindezt lopott adatokkal tették, vagy hogy jogosulatlan módon jutottak olyan előnyhöz, tehát törvényellenes eszközökkel jutottak olyan előnyhöz, amihez nem lett volna nekik szabad, ami most csak abból a szempontból kapcsolódik ide szerintem, hogy, hogy ne a rossz oldalán fogjuk meg, mert félreértésekhez vezet, vagy hát ilyen el, el, el, elterelt közbeszédhez vezet, hogyha azt kezdjük el mondani, hogy úristen, milyen világban élünk, hát itt, itt lehetővé vált az, hogy a mi véleményünket nagyon ügyes technikai eszközökkel befolyásolják a politika szereplői. És akkor erre ugye igaz az, hogy régen is lehetőség volt rá, csak nem a Facebook szponzorált posztok segítségével csinálták ezt, hanem ezer más módon óriás plakáttal, meg csuttogó propagandával, meg felvásárolt médiával. És hogy ugyanígy a, a megfigyelői kapitalizmus, ez valóban 90%-ban ártalmatlan dolog, legalábbis a társadalmi folyamatok szempontjából, 10%-ban meg nem ártalmatlan. Csak hogy ezt azt mondod, hogy 90%-ban ártalmas, az. Az, elv, az, az, ne, az nem igaz. Énkül van azért érdeklenül, hogy hol fognád meg te ezt a kérdést. Tehát mi, mi a vitának az a pontja, ahol el lehet kezdeni beszélgetni erről. ha nem az, amit én mondok, hogy akkor kezdjük el a technológiai és onnan haladjunk a piaci szereplők felé. A megfigyelői kapitalizmus miatt? Vagy annak kapcsán mm. kérdezed? Hát... Hát a Cambridge Analytica az ilyen szempontból viszonylag tiszta sor. Ott a Facebookot azért, mert ö, ö, a saját szabályának a betartásával nem nagyon igyekezett, már egyszer szarrá büntették. A kémd zsenatikkel megszűnt, átmentették a teljes vagyont egy másik cégbe, amiért, ami ellen nem nagyon folynak nagy Britanniában nyomozások, mint ahogy oly sok minden miatt sem folynak. Ideért, vagy a vote nek honnan volt pénze. Tehát az egy, az egy tisztasor és viszonylag közelebbi politikai kapcsolatokkal rendelkező történet. Én szerintem a, a, a cikk állításai szemszögéből teljesen mindegy, tehát nem, nem érdemes beleven mennünk a a megfigyelő kapitalizmusban, mert az csak egy, mert hogy nem erről szól a cikk, hanem arról, hogy bizonyos jelenségeket nem a helyén kezelünk, amiatt, mert a sajtó hajlamos nagyon felszínesen értékelni azokat, meg az azok körül folyó tudományos történéseket. Egyébként az érdekes kérdés, hogy honnan számít megfigyelési kapitalizmus, vagy nem tudom, szerintem honnan, meg szerinted honnan ártalmas, honnantól kezdve ártalmas a, a kuki, vagy a vagy a digitális lábnyomból következtetett marketing. De hogy szerintem most nem erről van szó, pusztán annyiról van szó, hogy a cikk igen hosszan, de csak azt próbálja állítani, hogy, hogy nem egy, de több kutatás, meg azt írtad, hogy itt igen, van olyan kutatás, amit idéz, és ami ősrégi. De több kutatást idéz, de lehet, hogy Jeff Jarvis egy, egy kamu nyul, ezt nem tudom. Minden esetre, hogy, hogy valami ilyesmit mond, hogy például az, hogy, hogy a, jaj, hogy is volt. Szóval, hogy, a, hogy a, a, akik az internetről tájékozódnak, akik a social médiából tájékozódnak, az úgy általában tájékozottabbak és nyitottak, mint akik sehonnan se tájékozódnak. Vagy akik csak, és vagy, mit tűn, van olyan példa is, hogy aki ilyen igazi, Szélső, szélsőséges eszméket propagáló oldalakon tájékozódik, még az is nyitottabb és több irányba figyel, mint az, aki egyáltalán nem használja ezeket az eszközöket tájékozódásra, és mondjuk csak a... Ezzel az egészen ponton úgy hangzik, hogy ellát a Centrista New York Times-ig is akár. Hát igen, hogy nagyobb, nagyobb számban lát el a Centrista New York Times-ig, mint más rétegek, akik egyébként nem ilyen szélsőséges nézeteket keresnek vannak, mindezt ezt arra mondja, hogy a, hogy a, a filterbubble az persze igaz, de nem úgy igaz, hogy tehát még mindig jobban igaz egy tudom én, egy ilyen alacsony értelmi nívón létező és ilyen digitális egyáltalán nem tájékozódó emberre, mint arra, aki, aki ebben a bizonyos filterbubble-ben él, is vergődik akár, vagy, vagy élveszkedik. Tehát a Facebookos nácik jobbak, mint a M1 híradónézők. Konkrétan ez az állítás, igen. Hogy a Facebook, a Facebookról hírt sok még mindig sokkal nem jobbak, hanem szélesebb körülön tájékozottabbak mint az M1 híradónézők. Igen, ez az állítása egyébként. És igazándiból még csak nem is ez a legfontosabb állítás, a legfontosabb állítása az, hogy amikor sok helyen és rendszeresen visszatérő módon olvasunk az újságokban valamit, akkor arra is nézzünk kritikusan. Gondoljuk át, ne fogadjuk el, ne, ne, ne, ne higgyük azt, hogy ami a tévében vagy, van, vagy ami az interneten van, a szükségszerűen igaz, hanem nézzünk utána, gondoljunk utána, és ezt, ezt szerintem tök jó mondás. Mert hogy én egyfolytában ezzel, tehát, tehát azért szerettem meg ezt az állítást, mert én nap, mint nap azt érzem, hogy beleakadok abba, hogy még oly intelligens ismerőseim e és barátaim és rokonaim hangoztatnak olyan nyilvánvalóan hamis közhelyeket, amik egyébként szerintem megmérgezik az ő gondolkozásukat, és amit ők abból szednek, hogy a média ezt elülteti az ő fejükben. Oda egyhogy, elmenni, a magyar média több ponttal többsebből vérzik, ellenben az elmúlt hónapban voltak olyan vitáim, amin tudod, hogy mennyire szeretek vitatkozni, mosolyogva ültem a térdemre helyezett kezekkel, és próbáltam kurvára semmit nem mondani. Mm -hmm. Hogy a migránsok mit csinálnak a bálványnyomadó róbai katolikusokkal. Kezét csókolom. <gül> a, a háttérzenét az m egy híradó adta. Igen, szóval, hogy, hogy ez a másik vége a történetnek. Viszont én meg a megoldáshoz azért ragaszkodtam ennyire, csak hogy magyar is a bizonyítványomat, mert hogy a cikknek a harmadik fontos állítása, hogyha a média nem lenne teljesen hülye, akkor sokkal jobb minőségi viták folynának. Hogy ezt a sokkal jobb minőségi vitát itt nem tudjuk előállítani, az ha nem is száfoly a de rak ilyen széljegyzeteket. Hát figyelj, ez a szabadság kisköreiben megtörténhet, ahogy most mi pont éppen egy ilyen magasabb minőségi jó vitát folytatunk, és ezt a mi hallgatóink remélhetőleg tovább viszik az ő saját köreikbe, és ott tovább beszélgetnek, és hogyha ez így megtörténik, akkor pipa, akkor mi elvégeztük a dolgunkat. Már úgy értem a mit, hogy mi a Matthew Eter közössége, a hallgatókkal együtt értem ezt. Szóval hogy akkor mi már, mi már egy lépéssel előbbre vagyunk, mint azok, akik ezt nem teszik meg, és akik, akik mindegy, hogy melyik oldalon is, de... Ugyanitt válaszuk ki ezt a kedves hallgatót, aki ennek a láncnak a végén majd egy hajtódorogon egy kocsmába cáfolni a híradóval hallott a dolgokat saját halottunknak fogjuk tekinteni. Hát igen. De nem, tehát ugye ez attól, mert hogy a lánc végén valaki majd egyszer kap egy kurva nagy maflást, az nem tráfolja azt, hogy ez egy jó dolog, amit mi ezzel teszünk. É, igen, a cél elérésének a távolságát lövébe. Nem, szerintem a célt is közelebb hozza. Szerintem hogy mondjam, terjeszti a kritikai gondolkodás fontosságát, meg az önálló gondolatok fontosságát, és ilyen értelemben igenis, hogy viszi előre a világot minden ilyen fajta vita. Tehát nem akarok ebből többet leszűrni, csak azt, hogy amikor a kritikai gondolkodás fontosságát hangsúlyozzuk, akkor azt ne felejtsük el soha, hogy a kritikai gondolkodás az nem csak a számunkra eleve elfogadhatatlan vagy ellenszenves nézetekre vonatkozzon, hanem azokra is, ami nekünk szimpatikus tehát amit a kedvenc újságunk ír valamiről, az se nyaljuk be egyetlen nyelvcsapással. Szerencsés ember, akinek van kedvenc újsága. Ti valamit jól csináltok. Vagy rosszul? Nem, nekem sincsen, de most érted, akkor ne, ne, ne ragadjunk meg ezeknél a, a kedvenc újság kedvenc újságkörre, újság csaportjai, Nem, mindegy. Érted, hogy mit akarok mondani, nem? Mm, amúgy igen, csak... A, ebben a helyzetben meg így látom sötét, vagy ebben a, ebben a kérdésben illátom sötét, ebben a sajtónak a helyzetét. Tehát a, a kedvenc újság alól rendelkezés az egy olyan, olyan luxus, ami... Hát de olyan értelemben van kedvenc újságja az embernek, hogy, hogy ugye például a hallgatóink nagy többsége, ahogy egyébként általában igaz a magyar értelmiség nagy többségére, alapvetően a Facebook felől olvas híreket. Ott valóban inkább egy típusú sajtótermék kerül elé tehát az nagyon valószínűtlen, hogy aki jellemzően a kormánytól távolabb álló médiacsoportokhoz tartozó lapokban található híreket olvassa, az elég gyakran, vagy akár ritkán is, de oda kerülnének a, a másik, vagy a kormányhoz közelebb álló médiumoknak a, a hírei a Facebookon. Azt ne Ez tényleg elég egy-két izé. egy uh, gimnaziumosztájtás, aki azóta engémes Csinovnyig lett. De hogy az nem, hát ugye, tehát nem az a, a cikk se azt állítja, hogy nincs filter bubble, hanem az, hogy azt állítja, hogy az emberek kinéznek belőle, vagy jobban kinéznek belőle, mint mások. Jó, csak én azt látom, hogy ha felmész a nehezen definiálató balibellis értelmiségiként a Facebookra és összes barátod, akivel mind a külleves kertben ismerkedtél meg 2001-ben egy HIV partin, is ott van, attól még kiderülhet az, hogy az a srác, akivel együtt jártál Gimibe általánosban, hogy együtt fociztatok. Az közben halálosan retteg egy másik kerületben, esetleg Gerbaktkán vagy, vagy Győrben attól, hogy hamarosan lerohannak lerugan, minket a szenegáliak. Igen, csak azt állítom, hogy az, az, az ő megosztásai nem nagyon kerülnek elém. Elén nem szoktak soha egyébként. Szívesen küldök majd ilyen. De két. az is igaz, hogy én nem Facebookozom lényegében. Lásd Most már hogy van dolgod. Isten mencs. nem, nem, köszönöm szépen, nem kérem. Én, azt, én én megpróbálok inkább olyan dolgokat olvasni, amik eleve maguk is azzal tekintik, teljesítetnek az újságírói kötelességüket, hogy innen is, onnan is, vagy mondjuk, hogy többféle nézetrendszerből hoznak véleményeket. Horribile Diktor a előzöseket. dolgot is magát nézik? Igen, így. Mondjuk azt a lapot is becsukták? Mm, melyiket? Ez a magyar nemzetnek volt a jelmondata. Ó, ez váratlan. Voltak olyan alap életében, amikor ez igaz is volt rá. <gül> Oké. Okay. Na de, szerintem akkor térjünk tovább egy... Ab annál is inkább, mert én elmondtam, amit ezzel kapcsolatban akartam mondani, viszont szerintem azt mondhatjuk, hogy érdemes elolvasni, ha valakit érdekel ez a filterbablu dolog, vagy még inkább, hogy függőek e a gyerekeink az internettől. Sőt, mi lenne, ha akkor megfogadnánk a saját receptünket? Kedves emberek! Jarvis harmadik linkje az a pdf, amely tanulmányról ő ír, annak a lábizeteiben pedig ott vannak azok a tanulmányok, amikről, amiket ez a metatanulmány összegez. Nem mondom, hogy nem tölti meg egész eguszus, de legalább a metatanulmányt olvassátok el, uh, utána lehetesleg a Jarvis cikket is. De, de az a tényleg 12 oldal mind a kettő kb. Nem teljesítetetlen, nem egy uh, csendes don. <gül> Akkor jó olvasást! Még mielőtt belevágnátok, át evezünk olyan vizekre, ahol sokkal több a nyomógomb és sokkal kevesebb a társadalmi vetület. Ellenben ugyanígy megdöntünk egy közhiedelemnek örvendő. Ma nem tudok beszélni ellenben, egyébként zajos alapzajon van. Neked meg időnként kihagy a mikrofonod, úgyhogy nagyon fognak szeretni minket a felhallgatók. Remélem csak a köztünk levő kapcsolatban. Minden esetre ez a zajban kiabálunk adása minősül át lassan. Szóval az Egyesült Államok haditengerészet azok szép szál férfiak és nők, arra jutottak a 2017-es USS John McCain-nek a ütközése után, ami egy libériai olajszállítónak ment neki, Szingapur partjainál, hogy nagyon jó dolog az érintőképpen, fasz úttörő dolog, hajót nem ezzel irányítunk, hanem gombokat és tekerentjüket szeretnének. Hát meg általában... Semmilyen mi, sem dolgot nem ezzel irányítunk. Én a saját autómban sem nagyon szeretem az érintőképernyőt. Pontosan ugyanazért, amiért ők sem szeretik. Valahogy nincsen fizikai visszajelzés, Nézni kell, oda kell, tekinteni minden egyes interakcióhoz. És ez bizonyos helyzetekben elengedhetetlen, hogy ne kelljen oda nézni. Igen, klatjánjon az a rohadt gomb. Klatjánjon az a rohadt gomb, igen. És lehetőleg, és ez az, amit például a... a Bluetooth fülesgyártó kínaiak egyáltalán nem tudnak a design gondolkodásukba beemelni, hogy a különböző funkciójú gombok tapintásra és különbözőnek tűnjenek. Ugye? Aha. Ú, erről viszont ha már a Bluetooth-t Bluetooth idehoztok, akkor azom a következőre remek hírt. Most van a DEFCON eh, kiberbiztonsági konferencia, oly sok csodás téma között szó esett a... Hú, de mindjárt megkeresem a cégnek a nevét. Mm, mindegy is nek a Bluetooth vezérlésű uh, még pedig arra, hogy uh, Lavens ez, ez a cégnek a neve, hogy ezt miért lehet feltörni Bluetooth-on keresztül. És nekem ebből egy dolog volt igazán érdekes, pedig az, hogy ez gondoltam, hogy erre csak van valami szabvány, vagy valami valamilyen törvényvédett megoldás, de azt nem gondoltam, hogy rögtön kettő. Az egyik az már lejárt, ez volt a elektromos távirányítható szexjáték szabadalom, Amiért 2010-ben még porba pereltek cégeket. Most viszont ennek a jószágnak a gyártója, amit, amit szénnél törtek a színpadon, ennek van egy bejegyzett szabadalma arra, hogy a netet megpingelve egy milyen napén keresztül ö, értesíti az eszközt arra, hogy most neki és milyen erősséggel. És ez leginkább a mm, kamerás szexmunkások miatt van, akiknek kellett egy nem drótozós, működőképes. Ö, nem de dolog arra, hogyha küldenek 5 dollárt, elkezd rezegni. Más kérdés, ezt nem sikült biztonságosan megoldani, emiatt, hogy szét lehet törni az egészet. Ö, csodálatosan szép. Nem tudom, a gyerek hallgatóink miatt, akik még nem tudnak angol, nem mondjuk el, hogy mi az a butt plug. Meg egyébként én miattam is, én is csak viszonylag ilyen halvány elképzeléssel rendelkezem. Ez valami dolog, amit a fenekébe kell dugni az embereknek? Igen, de tekinte, hogy a cég gyárdíldókat is, és valószínűleg az is ugyanettől a sebezhetőségtől szemvet, hiszen váraton testnyilást a független apit sikerült írniuk. Ezért a sima bármely szexértékre is alkalmazható az a melt bat nevezetű Értem, valamint az nyírókra is gondolom, ami szintén hmm, egy testnyiláson keresztül behatoló, rezgő műszer. Értem. Ha nagyon akarom, akkor el tudom képzelni, hogy miért is akarnák meghegkelni valakinek a plagiat. De, de azért nem tűnik ilyen nemzet nemzetbiztonsági szempontból életbevágó problémának. Mm, hát nem. Rávilágít egy nagyobb problémára, és abban teljesen igazad van, hogy ez vérci ki, mert Ugyancsak a hét híre, hogy a, a, a műholdakat is iszonyú könnyű meg kell kelni. nagyjából ugyan emiatt, hogy nem foglalkoznak a védelmével, de pont a plugoknál, hát... Hm. Mondjuk egy műholdtérkép kevés bizgalmas, mint hogy körbe mész egy Brutus-as vevővédséggel és rajzolsz egy butt plug és dildo térképet a városodra, amit ennek a sebeztősének közvetően meg lehet csinálni. Aha, szóval tudom, hogy kinek van ilyen eszköze? Igen, és hát olyanokra még rámújt az alak, hogy például miért egy... USB kulcsba épített irányítóegység, amihez egy fullos elektron környezetet telepítő desktop alkalmazás kell ahhoz, hogy megvezérelj azt a rohadt rezgőmotort. Desktop alkalmazás? Hát, hiszen már mégsem telefonra fogod megrezgetni az öt euróddal a, a jószágot. Pont az, az tűnne nekem furának, hogyha minden egyes rezgéshez oda kéne fáradnom a dolgozó szobában az asztali számítógépemhez. Én ezt úgy képzelem el, bár nincsen tapasztalatom, hogy az asztali számítógép mindenképpen ott van abban a szobában, hiszen valamiről streamelni kell. Még az is, Jézusom, de bonyolult. Hát hiszen azért kapják az öt dollárt, hogy streamelés közben rezegjen a jószeg. Na jó, nem merek ennél mélyebben belegondolni. Tehát addig nem merek átgondolódni, hogy megértsen. Valami van ezzel a dologgal. A lényeg az, hogy fel lehet törni azt a Erezgyő. Ferenc, úgynevezett. motorvezérlést, Kamerás modellekről beszélünk, ezt egy magyar cég terjesztette el a világon. Igen, igen. Akit aztán a Navnyilai üztek el az országból, ha jól emlékszem. Luxemburgig egészen így van. Ahol egyébként tornádó volt a héten. Már Luxemburgban nem a Nav van. Meg Kínában is, de most az hogyan ide? Hát gondoltam, mondjunk valami kapcsolódó hírt is, hogy tudják mihez a kedves hallgatók, Luxemburgot, hogyha ott teszi le őket a tornádó, akkor tudják totok kutyával együtt, hogy már nincsenek a. Budapest belvárosában. Jó, azért csatoljunk vissza egy pillatra még a, a USS John mccain meg az ő nyomógombjaihoz, mert olyan kurtán furcsán ért véget az ismertető, a sokkal egyébként szimpatikusabb. Jó, csak azért sem mondom ki magyarul, tehát Plug miatt. Hogy, hogy mi volt, hogy rájöttek, hogy azért lett a baleset, mert, a, mert az érintő képernyő az valahogy nem volt olyan frappánsan kezelhető? Nem volt frappánsan kezelhető, eleve több workstation próbálták átadni a hajó irányításának a jogát, és amikor ez nem sikerült, akkor sikerült még kicsit bejebb nyomniuk a hajót a mellettük parkoló tankerbe. Egyébként ez nem egy vicces baleset, 10 halott, 48 sebesült volt a vége. Plusz jó alaposan meg ezt a early osztályú rombolót. Aha, teljesen értem. Én én a, nyomó, a mechanikus nyomógombok nagy pártolója vagyok, és egyébként azt is gondolom, hogy az, hogy érintőképernyők vannak, az egyáltalán nem a, a menőségről, meg a jövőről szól, hanem két dologról. Egyrészt bizonyos feladatokhoz az érintőképernyő jobb user interface biztosít, másrészt és főleg olcsóbb, mint a mechanikus nyomógombok. Igen, harmadrészt pedig erről, már egy korábbi adásban egyszer beszéltünk, amikor valami UX designernek elkaptam egy hosszú rendjét erről, hogy ö, általában úgy szokott az olcsóbb lenni, az emberek nem gondolnak bele abba, hogy ö, idős emberek is fogják használni egyszer csak a terméküket. Ja, igen. Akik, ö, bár hülyének nem hülyék, ellenben a bőrük kevésbé vezeti az elektromosságot, ami miatt még sokkal vacakabb interfész lesz egyszer csak a, a érintőképernyő. Igen, és azt hiszik, hogy ők a hülyék, pedig csak a bőrük szórakozik velük, így van. Erről valóban beszéltünk, és valóban ez is egy hátránya az érintőképernyőknek. Na jól van, szóval, hogy akkor a no tachi a USS John McCain nyomán az összes e, amerikai haditengerészeti eszközön eltűnik, és csak a battanak maradnak. És megtaláltam neked egyébként az adáshoz a tökéletes képet, ahol a megtört első nem dohányzó tulajdonostól származó USS John McCain a MV Treasure nevű hajón keresztbe rakva utazik a száraz felé. Azért az a hajó, ami fel lehet rakni egy, egy rombolót keresztbe, az nem kicsi. Mi tagadás, az jó nagy hajó lehet, igen. All van itt egy hír, amit bár én találtam, de nem olvastam el, mert azt gondoltam, hogy ez a te érdeklődésed homlokterébe vág. Kíváncsi vagyok, hogy mi derült ki. Valami és mi volt a cím, hogy a mesterség és intelligencia széplesen átveszi az illattervezésben az ember szerepét. Igen, ezt, ha ezt a nagyon hosszú cikket össze kell foglalni egy mondatba, nem kell, de ezt fogom tenni, akkor az, hogy a felhasználói visszajelzéseket, a különböző parfümöknek az adatbázisát, összetevők adatbázisát összefésülve, gépi tanuló algoritmusok olyan párosításokat tudnak ajánlani, mire az ember nem feltétlenül gondolna. Azért ezt nem árt, hogyha az ember megszagolja és utána nyomja rá zen. tehát hogy jó van, -e, akkor ebből gyártsunk le két millió hektolitert. Annál is inkább, mert itt kettő darab olyan motort, vagy három olyan motort mondtak, ami, ami izgalmas, és ami, ami előre előremutató a is dolgot csinál. Ebből az egyiknek már vannak parfümjén, viszont megnéztem a Base on és megnéztem a fragratikán is, ami két ilyen nagy parfümgyűjtő értékelő közösségi oldal, és egyiken sem volt fent egy büdös szó sem róluk. Ami gyanús lehet, mert a cégnek a saját boltjában négy csillagos értékeléssel rendelkeznek. Mm, Úgyhogy előre várom azt, hogy valaki kipróbálja. Elvben tavaly dobták piacra, tehát hogy még kéne lenni olyannak, aki kipróbálta. Ja, jól értem, hogy akkor van egy cég, gondolom, egy startup, aki, aki mesterséges intelligencia segítségével állítja össze a parfüm receptjeit. Sőt, több, legalább három-négy foglalkozik ilyennel, viszonylag nagy parfümházakhoz társultak be. Ö, van olyan, aki meg is találta azt a modellt, hogy gyűjtsen előfizetőket és küldjön nekik mindenféle személyre szabott dolgokat, vagy legalábbis a havi parfümöt. Uh -huh. Tehát üzleti modellekkel kísérleteznek, az még nem látszik egyébként, hogy az az MI az annyival, annyival jobb lenne, mint alkalmazni egy jó parfümőrt, amennyire mondják. Uh -huh. Picit olyan, mint amikor az IBM megcsinálta a Chef Watson-t, arra biztos emlékszel. Hogyne. Hogy az is kik kikavart ilyen izgalmas recepteket, azt azóta is vannak szakácsok. Hát de ugye erre élő ember nem számított, hogy majd a Chef Watson kísérlet ott végződik, hogy eltűnnek az élő szakácsok, csak hogy néha lesz egy egy érdekes étel, amire nem gondolt volna más, és ilyesmi azért kiesett a Chef Watson projektből, miután nagyon sok nagyon ehetetlen ételt és összerakott. Ugyanez, aztán... Pont ugyanez a helyzet szerintem a parfümbőröknek az eltűnésével, hogy nem hiszem, hogy ezzel fog kezdődni hát a Meg egyébként az összes sztori? ez valahogy egyébként nagyon hasonló státuszban van ma. Hogy hát így, ja, ja, ígéretes, de azért még messze nincs ott, ahol jó, nem igaz, vannak olyan a hisztorik, amik bőven ott vannak. Sinek hegesztési varratait vizsgáló, meg nagy gyártási, ipari láncokat felmérő, és ott a hibát előrejelző mesterség és intelligenciák, azok már most is sokkal okosabbak, mint az ember. De azért egy csomó olyan van, ahol meg még messze nem olyan okosak, hát ez nem azt jelenti, hogy az egy tévút vagy zsákutca, csak azt jelenti, hogy itt tartunk most. Uh -huh. Simán el tudom képzelni, hogy az egyre meglepőbb és izgalmasabb illatokat fog az emi előállítani öt év múlva, megfelelő adatmennyiség birtokában. De egyébként megfelelő marketingen megtámogat, az emberek is nagyon pofátlan képesek. Tehát a, a Molecule van nevű parfüm, ami lényegében szinte száz százalékban izó szupereből áll, ami eleve egy olyan illatösszetevő, ami nagy és semmiért az emberek része genetikai nem érzi, mert nincsenek rá receptorai. Másoknak pedig ilyen édes, szuper mindent mindenbe rakjunk ezzel, ebből ezerrel. Ez a mai napig piacon van, ö, valószínűleg az egy legnagyobb blöff volt, amit el lehetett követni, eladtak belőtök sokat. Hmm, erről mesélsz még egy kicsit, ezt mm, sose hallottam, meg csak félig értem, de érdekesen hangzik. Tehát van az izószupere, akkor kezdjük ott. Na mi mondom, hogy elmondom, hogy mi, dőjátra hosszú lesz. Jó. Ez a 7 acetil 12345678 4 5 6, 7, 8, oktahidró 1, 1, 6, 7, naftalén Jó, ezt nem kellett volna, de azért lábjegyzetnek cuki. Igen, ez a 73-ban kitalált. Mo molekula ö, emberek része érzi, és kellemesnek érzi. Az illatát az illatát, igen. Száraz, fás, cédrus jellegű, meg benne van még egy csomó összetevő, bele lehet érezni egy csomó összetevőt, amit én is kedvelek, és pacsuli, hát mindenkit tök tökéletes. A pacsuli nem tudom, hogy lett egyébként a vacsak illatnak a, a hívószava, tök nem az. Ellenben vannak emberek, akik meg nem érzik a, az izó szuperének az illatát, ők hoppon maradnak, ezért locsolhatják magukat, maximum figyeltik maguk körül a a reakciókat, hogy hát, ha valaki érzi. Azt nem tudod, hogy hány százaléka az embereknek, akinek nincsen receptora ezekre nagy múlakulákra. Ez a leginkább, a jó Isten tudja. Uh -huh. Olyan, mint a arra sem találtam soha igazán jó tanulmányt, de lehet, hogy van, és biológus hallgatóink leveleit most akkor várjuk a szerkesztőségben, hogy milyen a megoszlása annak, hogy az emberek büdösnek érzik -e a vizeletüket, miután spárgetettek, vagy sem. Azt szerintem száz százalék egyértelműen. Tök nem. Van, aki nem érzi. Ők a mázdisták. Hát de nagyon ritkán. Én, én nem találkoztam még olyan emberrel, aki ne konstatálta van a döbbenten, hogy ez milyen erős hatással van a spárga kajálás a vizelet szagára. Igen. Egy különösen szúros, büdös szaga lesz egyszer csak tőle. Igen. És az egyik parfümírja az megcsinálta azt. Ja, tök sok mindenben van ízó egyébként, tehát hogy nem mind nehéz dolog, plusz legközelebb sörözünk, akkor viszek magammal molekulvánt ami meg tisztán az, vettem egy kis mintát belőle, kipróbáljam, hogy én érzem-e, nem. Ó, és akkor mit, hogy bele megszagolod, és nem érzel lényegében semmit, vagy csak egy... Kis alkoholszag. Kis Ami a hordozóanyag, aha aha, aha aha És ez szerintem halál érdekes. Eleve a, a, a szaglás az egy ilyen rendkívüli módon ö, személyes dolog, amiről még ráadásul tök nehéz is beszélni. Plusz lényegében nincsen szaglás emlékezetünk, Mm, kivétel. Ez, amit nem érzek, ez legalább pontosan tudom, hogy milyen szaga volt, semmilyen. Uh -huh. És akkor ez úgy volt nagy bluff, hogy, hogy ezt bevezették, mint forradalmi újdonságot, és az emberek, akik nem érezték, próbáltak úgy csinálni, mintha éreznék? Nem, hanem behoztak egy olyan cuccot, aminek egy olyan parfümöt, ami egy összetevőből áll. Izó szuperejből. Uh -huh. Ami, gondolj bele, hogy bármi más anyaggal ezt nem nagyon lehet el, eljátszani. Van a Hú, a gyémánt. A az teljesen csak szénből van, nem? Igen, szémből és nagy nyomásból. Mondjuk egyébként magunk összolva szerintem a gyémántban egy csomó minden más is van, csak kis mennyiségben, de nem úgy van, hogy csak szénből, nem? Biztos belekeveredik ez az. Egyszerűennek utána kéne néznünk, hogy pontosan mi a gyémánt, én támogatom ezt. Szóval van olyan karon olyan parfüm, azt tudom, ami pofátlanul kevés össztevőből áll. Az, amit nem emlékszem a nevére. Aztán a úrlom vagy valami hasonló. Indul egy vaníliával, beüt egy nagyon erős revendula, és van még valami, ami, ami lecseng a végén. De hogy még az sem ilyen, hogy kizárólag egy darab dolog, itt van neked, alkoholban felolt a 100 milliliter, fújjad magadra, mint a bolond. Mm. Bejött, működött, tehát nem, nem lehet egy rossz szavunk se, de hihetetlen dolog. Valahol van benne egy végtelen punk gondolat. Mi szerint csinálok egy parfümet amit az emberek valószínűleg azért nagyobb része kellemesnek érez, egy kisebb részük pedig egyáltalán nem érzi, nem tudjuk, hogy kik azok, nem tudunk tanácsot adni, hogy ön megvegye-e, vagy sem. Nem tudjuk ugye úgyse ajánlani, hogy ön, aki használja, az milyen hatást fog tenni azokra, akikre hat hatást szeretne tenni. Mert azok között lesz, aki nem érzi, lesz, aki érzi. Szóval egy ilyet kiengedni az tényleg nagyon nagy bátorságban, nagyon nagy rizikó, és a story ez az a, azaz történet, amiben a történet az erősebb, és nem a termék. Igen, annál inkább, hogy ezt egyébként előtte szanaszéjel használták, tehát tényleg sok mindenben van izol szuperre, de az, hogy vegytisztán kiengedjék, az, az tényleg nem volt előtte. Uh -huh. Ha valaki szeretne, akkor ez még mindig én 30 forint körül megy egyébként, legalább három izgalmasabb dolgot tudok mondani, szerintem, amit én inkább megvennék. És közben megtaláltam azt a Caron parfümöt, ami, amiről beszéltem, ez a Karon Purin Om nevű parfümje, ami levendulával nyit, vaníliával folytatja, és a végén van egy kis maszk, aminek most írta nem tudom a magyar verzióját. Én se. Jó, nem baj. De mindjárt. Mire te kigúglizod? mondom. Addigra én el is jutok a következő hírig, és akkor mire abba belekezdünk, addigra te már meg fogod mondani, hogy mi az a maszk. Szóval, hogy hogy, hát de ez nem, ez, engem nem érdekelt annyira ez a hír, de te valamiért fontosnak tartottad, majd elmondod, hogy miért, Kb. az volt a lényege, hogy az derült ki, hogy bizonyos cselekvés formákat a nemi szerepekhez kötünk így megszocializált alapon, és azért, hogyha azt a másik nem csinálja, akkor azt automatikusan lemelegezzük. Tehát a teregetés az női dolog, a csere meg pasi dolog, és hogyha a másik nem csinálja, akkor elgondolkodunk, hogy nem melege az illető. Hát ja. Az. Azért érdekes, mert ha nem akarunk annyi energiát fogyasztani, akkor valahogyan azokat az embereket, akik úgy gondolják, hogy teregetni vagy női dolog, vagy egyenesen zsembúz azokat, azokat meg kell értetni, hogy nem szárítógépet venni, ügyeség. Hogyha van egy nagy szellős kertje, akkor inkább legyen szíves tereges segélyruháit, kis rózsaszín csipeszekkel fogja oda az utána sem sem érek, hogy kivasolja őket majd bent a nappaliban kell zárójelben kell megjegyeznem, hogy szárítógépet venni a világ legjobb ötlete, pedig van nagy kertem, ahol lehetne teregetni. De egy szárítógép megreformálja egy család életét. És millió olyan szituációt tudok mondani, amikor semmi nem pótolhatja a szárítógép szolgáltatását egyrészt, és másrészt egy szárítógép az egyébként egy átlagos, tehát nem egy high szárítógép, egy átlagos szárítógép az kevesebb energiát fogyaszt, mint egy mosógép information. Ezt tökéletesen értem. Az a baj, hogy ezt az összes olyan technológiáról el lehet mondani, amik miatt az elmúlt években, és akkor most 20 éves, 30 éves periódusról beszélek, egyre több energiát fogyasztunk, annak ellenére, hogy amúgy gazdaságosabb gépeink lettek. Tehát, hogy mindent meg lehet egyesével magyarázni, ellenben a végén mégiscsak ott kötünk ki, hogy éljük fel a földet. Néhány, hát akkor több energiát kell termelni, mondjuk megújuló forrásokból, de ezek jó dolgok, azért ezt én nem engedném el, vagy hogy mondjam, az is egy szempont, hogy, hogy a praktikum, de igen, tehát a praktikum is egy szempont, nem csak az energiahatékonyság. Egy darab igaz. Egy bizonyos probléma túl a praktikum legalábbis elmúlik szempontnak lenni. amit egy bizonyos probléma alul. Nem, azon túl. Tehát, hogyha hirtelen már nem luxemburgi tájfonokról beszélünk, hanem kis komoly ja, hát persze, de igen. Csak azt mondom, hogy ugyanakkor nem, az, az se jó, hogyha az egyetlen szempont az a, az a fenntarthatóság. Tehát, hogyha az mindenek fölött van, nyilván olyan értelemben mindenek fölött van, hogy különben meghalunk, de hogy azon belül súlyozni érdemes, hogy mit érdemes megtartani, és mit nem. És ilyenkor egyébként szerintem egyrészt érdemes abban gondolkodni, hogy például egy szárítógép az igenis egy csomó családnak nagyon sokkal praktikusabb, és fontosabb, és hasznosabb dolog, mint egy, amely egy autó, most csak össze-vissza beszélek, tárgyakat nem tudom, hogy össze lehet ilyeneket hasonlítani, de másrészt pedig, hogy, hogy amikor majd ki kell végezzük az energiafogyasztó eszközöket, akkor, akkor mindenkinek fontos, hogy ne csak a saját életéből induljon ki, mert nyilván egy, mit tudom én, mondjuk neked kelt egy szállítógép, az teljesen irreleváns lényegében. Nem, nem, semmi, tehát igazán semmi fontos nincs benne, csak kényelmesség. Ne viccelj, mosogatógép nem fél a konyhámban. Na tessék. Nekem meg... nem mosogatok, mint az állatok. Ö, ellenben rendkívül módon biztos vagyok a nem identitásomban, kedves hallgatók, és kedves ö, szociológusok. Például egyébként egy ilyen Gyermekes család, gyermekes család életében, mint a miénkben, a mosogatógép habár kényelmes, de igazán nem lenne muszáj. Semmi, nem, tehát nem nagyon tudok a helyzetet elképzelni, ahol valami múlna azon, hogy mosogatógép mosogat, vagy kéz. A szárítógép, aki egyébként egy friss vendége háztartásnak, és sok-sok éven át ellenálltunk neki, az meg ilyen életmentő, rendszeresen, tényleg. Mindig azt érzem, hogy a vége az lesz, hogy amikor jönnek a tornádók, a pokolkutyák, valamint a szenegáli migránsok is, akkor a középosztály gépjárművéhez utánfutó csatolva fogja menteni szárítógépét és mosógépét. Hát a fennet ugye nem, akkor majd nyilván kézzel mosunk és teregetünk. Nem, azt hiszem, hogy inkább akkor, a, tehát ha már az agregátorról egy dolgot kell meghajtani, akkor az a router lesz, meg a laptop. De ez messzire vezet, és mi nem szoktunk messzire menni. <gül> Minden esetre azt állítom, hogy a szállítógép nem akkora hülyeség. Viszont teregetni meg nem búzis gondolom én, de volt még valami érdekes, ezen kívül is a hírben? Ö, úgy általában egy példát jártunk elég alaposan körül. Ha bárki el szeretne szomorodni, akkor ne a teregetésen tegye azt, hanem nézze rá mondjuk a Magyar Energia mix hogy miből csinálunk energiát. Uh -huh. Az egy szomorú dolog. Különösen, hogyha figyelembe veszük azt, hogy a Biomasza erőmű, ami nagyon kis százalék megbújulót adja, az valójában minden szart eltüzelünk az erőműben című ö, megoldás. ide esetben nem traktor mint csak bozótot. Akkor viszont ide tudok rángatni, ha már ilyen jól feladoptad a labdát, egy, egy olyan hírt információt, ami látszólag nehezen kötődik, ide pedig nem is. A, a hír az az, hogy Pál Zsombor, a Kreatív című Reklámmédiai ipari Szaklap főszerkesztője YouTube-csatornát indított. Bocsánat, tennék egy záróját, valamint Rock and Roll Star. Valamint Rakendrosztár, így van. A Kozmosz és a nem tudom milyen zenekaroknak a. Bajnok. Bajnok zenekarok. Kúval, úgy, ahogy a Rakupart, meg az összes többi Nerlovak <gül> helyének a neve hangzik. Szóval, hogy, hogy egy olyan csatornát indított, ami egy olyan műsornak a próbaadását tartalmazza eddig, ami egyrészt egy negyedórás, hírmagyarázatból, majd egy félórás interjúból, tehát beszélgetésből áll. A negyedórás hírmagyarázat iszonyatosan vicces, és egyébként meglehetősen szabad szájú, de tényleg nagyon szórakoztató. Majd a beszélgetés, ami ez esetben karottával, a total care és azóta is az index körüli mindenféle médiumoknak az egyik okos vezetőjével történik, az meg egy nagyon jó beszélgetés, de azért hozom ide, mert hogy karott egy adott ponton nagy lelkesedéssel, sőt, indulattal vagy nagy érzelmi érintettséggel kezd el érvelni, amellett, hogy az elektromos autók igenis sokkal jobbak, mint a nem elektromosak, és aki azon kezd el magyarázkodni, hogy de az elektromosságot is szénerőműben állítjuk elő, és ezért az elektromos autó valójában ugyanolyan környezetszennyező, az egyszerűen hülyeséget beszél, és ezt nagyon látványosan és nagyon átélhető, nem is példákon, hanem logikai láncon levezetve mutatja be. Úgyhogy ha másért nem már csak ezért is érdemes meghallgatni, hogy oké, okay, oké, okay, hogy a mai magyar Energia mix az talán nem kedvez különösebben az, az elektromos autóknak, vagy a, az azok környezet kímélésének, de ez egy, ez egy rövidtávú szemlélet, hiszen hogyha hosszabb távon akár a magyar energiamix is eltródik a megújulók irányába, akkor már az elektromosság igenis egy sokkal környezetkímélőbb hajtási mód lesz, vagy hajtás számára szükséges energiatermelési mód lesz. E, Amúgy nem ezért akartuk elsősorban megemlíteni, hanem azért, mert tök jó a csatorna, nézzetek rá mindenképpen. Jó tartalom magyar interneten, tessének kattintani, abszolút. Az a neve a YouTube csatornának, hogy Geller. De be is hogy mindig van más gébedűs szavak jutnak ezenbe, legutóbb hívtam. <síns> Ami még eszembe jutott erre, hogy azért a statisztikát hozzuk ide, ez az egész elektromos autózós dolognak a, az akadémikusságát bemutatandó hogy pont idén valamikor tavasszan érték fel azt, hogy hogyan állnak a magyar háztartások, és azt hiszem az egyharmaduk az, aminek egy eromló mosógép, az komolyabb fennakadást az életében, úgyis jelent az életében, úgyis, mint azonnal megy sorbán eleges júzsoráshoz, hogy pótolja azt. Tehát úgy érted, hogy az, ezeknek a családoknak az, hogy elektromos autó vagy benzines autó ez nem egy valós kérdés. Igen, és arra nem találtam számot, hogy a következő egyharmadnak milyen megtakarításai vannak. De az első egyharmad az, aki nem tud venni a mosógépet, akkor a következő egyharmad valószínűleg nem az, aki a benzin- vagy tizenkérdésen gondolkodik otthon. Jaj persze, és a harmadik egyharmad sem feltétlenül igazán a elektromos autóvásárlók az elenyésző kisebbsége a mai magyar társadalomnak egyelőre. De hát azért amennyire én látom, az autóipari folyamatok abba az irányba hatnak, hogy, hogy elektromos autókat fognak gyártani, 15 év múlva többségben lesznek az elektromos hajtású járművek, úgyhogy ha most nem is ez a magyar családok legfőbb problémája, 15 év múlva azért már egy jelentős döntenivaló lesz. Ö, akkor igen, már mennyiben nem az lesz a kérdés, hogy milyen Mad Max autót építsünk, mihez van több elhagyott roncsa az nem 3 as autóba én. Így. Én Mad Max autót egyébként Opel Asztrából nem csak azért, mert nekem az van, mert ez egy öröklési tényező, de folyamatosan mindenhol azt a kocsit látom szembe hogy nem csak nagy darab könyvesek birtokolják, hanem egyszerűbben kifosztható halandók is. Tehát találnál hozzá a katrészt, úgy érted? Igen, szerezhető. E, igen, igen, egy zombi apokalipszis közepén egy Teslával nem sok mindenre mennénk. Ha nincs áram, a Tesla egy hülye. Hát, vagy a tetejére raksz egy tetőcsomagtartót, arra egy ilyen peloton stabil biciklit, és valakivel tekertetet, hogy töltse az aksit. Hát akkor már inkább napelemet teszek a tetejére, nem? Igen. Vagy van persze egyébként a túra Tesla megoldás, amikor viszel magadal egy kis Yamaha generátort, és próbálsz benzint zsákmájolni, mint mindenki más is. Mutattam én már azt a YouTube csatornát, ahol aminek a házigazdája egy csaj élete egyik álmát valósítja meg, és egy Teslaból készít magának egy pickup trakkot. Szerintem igen. Sőt, ez nem az a rendkívül internet híres lány, akinek Simon a neve? De, de, ő az pontosan és akinek most akkor azért csak elmondom, hogy van egy új videója, amit tegnap láttam, és vignyogva röhögtem rajta. Egy Ameri... Nem, bocsánat, egy, egy újzélandi cég, vagy hogy mondják ezt ilyen rendesebben, egy ilyen filmtrükk cég kínálta fel azt az együttműködési lehetőséget, hogy elkészítik azt a tetszőleges jelmezt, vagy maszkot, amit Simoni Girtz meg szeretne csináltatni, és ő hát azt mondta, hogy hát ő egy, egy rák, rákot szeretne csinálni. De egy, rá, egy rák, rákot? Kérdeztek vissza. Igen, de nem egy akármilyen rákot, hanem nem tudom a magyar nevét, de egy sáskarák, ha itt szó szerint fordítom, mentis shrimp lenne az, de hogy ez egy business mentis shrimp lenne, aminek ő el szeretné készíteni a jelmezét. A mentis shrimp egyébként egy ilyen színpompás, végtelenül értelmezhetetlen alakzatú állat, aminek a biznisz változata nyilván az, aki zakóban és aktatáskával közlekedik, és hát ezért aztán ezt készítették el ebben az új zélandi műhelyben, ahol egyébként a gyűrű kura jelmezeket is csinálták, meg azóta sok minden fontos filmnek a jelmezét, és egy iszonyú vicces videó az, ahol végül is Simon Gertz vagy Simon Gertz business Mantis Shrimp P tud transformálódni ami azt jelenti, teljesen jól mondta ez a sáskarák, sáskarák. ami a hoplokaridák alasztályába, és a, ezért kezdtem el mondani, felsőbbrendűrákok asztályába tartozik. Hát figyelj, a színeit és az alakját tekintve teljesen értem. Nagyon összetett állatnak látszik. Szílevőrák. rák. Igen, így van. Na, szóval, hogy igen, igen, ő volt az, aki korábban Teslából csinált pickup truckot, és az is annyira jó, az annyi, annyira szeretem azt a csajt, meg az ő csatornáját. Csupa ilyen ötletei vannak. Ha valaki nem hallotta a múltkori, vagy egy régebbi adásunkban az említését, ő a Queen of the Shitty Robots, tehát a, a szarul működő robotok királynőjeként definiálja magát, és valóban nagyon sok olyan robotot csinált egy időben, amik teljesen értelmetlen funkciókat nem tudtak jól megcsinálni. De ezt nagyon viccesen Igen, történt. igen. igen, igen. Rúzs robot, az, azt hiszem, hogy a, a sminkelésnek egy olyan, olyan szintjét állította be, amit magyar influencer még soha. Igen, igen. Na, egyébként nekem szembe jött egy YouTube, Facebook, Instagram, leginkább Facebook és Instagram csatorna egyébként. Twitteren valaki írta, hogy itt van az apukám, lájkoljátok már meg. Ezt az ember lekattintja. És kiderült, hogy egy vidéki késélező kecskeméti egész pontosan ember, Magyar Mihálynak a Csatornája ez. Mindegyik rövid videó elején beköszönöm, minden videó végén elinteget, és közben mond valamit a késérlezésről, vagy arra, hogy mire kell figyelni. És miután rákérdeztem arra, hogy ez mégis hogyan, akkor kaptam egy ígéretet, hogy lesz majd később autó, meg minden is. Tehát, ha valaki nem túlélős, bozótmesterenberektől akar késtélezni, tanulni, akkor előbb-utóbb majd erre kell rákattintani. Nekem ez hihetetlenül megtetszett. Annál is inkább, mert ugye a videók azok nagyon következetesen 11 másodperc hosszúak. Tehát a az igazán sort videó műfajában promotálja a saját műhelyét ez az ember, ez a srác, ez a srác, hát ez a középkorú férfi, és hogy ezeket a 11 másodperceket remekül használja ki, olyan, mint egy ilyen szerencsés üti gyűjtemény a késélezésről, mindig egy ilyen nagyon rövid tanácsot ad, például, hogy a lehet, ne fiókban tartsátok a késeiteket, hanem egy késtartóban. Lényegében az összes dolgot, amire intett, hogy ne csináljuk, azt el szoktam rendszeresen követni. Porcelánt nem vágok, fémem már volt, hogy. Igen. Szóval, hogy, e, attól, attól nagyon izgalmas a dolog, hogy egy mesterember a promóciós csatornájának megtalálja a 11 másodperces Facebook videó műfaját, és az egyrészt rendkívül trendérzékenységről tesz mindegy, hogy ez az övé vagy az, azért, aki ezt tanácsolta neki, és akinek ő ezt megfogadta. De hogy rendkívül érdekessé teszi ezt az egyébként, hát számúra például egyáltalán nem érdekes tevékenységet, hogy ő késeket élez, ez engem nem érdekel, még ha séfeket meg menő kések tulajdonosait akár érdekelhet is, de ettől viszont csak érdekes lesz, hogy milyen jól találta meg azt a promóciós eszközt. Jó, na majd meglátjuk, hogy jól találta meg hogy életben marad Igen, el, plusz műhely. egyébként én rájöttem arra, hogy mindenképpen megkérdeztetnem a konyában található lényegében összes kés, mert az, hogy időnként megrángatom az azon a gyanús műanyag eszközön keresztül, amit az ember ezer volt ér egy hoz haza, e, még ha fizikálsz is gyártja nekik, az elképzelhető, hogy nem az élezés csúcsa. E, és tudom, hogy melyik kedves hallgatónk sikít most bele a motoros isakjába, bocsánat. <síns> Aztán van még további e, hír, amennyiben nekem ma küldték át a spagetti podcastot. Ami egy beszélgetős stand-up jellegű dolog, meghallgattam egy adást, az alapján nyugodt szívvel mondom azt, hogy legalább egy adást mindenki hallgasson meg. Azt próbálták a legelső műsorban megfejteni, hogy ha le lehetne cserélni az izzadást valami más testi funkcióra, ami talán kevésbé kényelmetlen, mi lenne az? Mindezt egy fiú és egy lány beszélgetéséből tudhatjuk meg. Ami hát egy hülye kérdés, de amikor elhangzott az, hogy hát random szörnöveket és öt percig bárhol. Akkor azért ráborultam a billenkvizetre. Igen. Jó, igen, ez egy cucc. Amúgy is igaz, hogy mostanában valahogy elkezdtek szaporodni a podcastok, aki szereti a fajt és hát a mi hallgatóink, azt jelentem, többnyire ezek közé tartoznak. Annak most érdemes egy kicsit tágra nyitni a szemét, és kiébb nézni, mint amennyire szokott, mert hogy részben a professzionális műhelyek is megtalálták maguknak a műfajt, és sorra indítják a saját podcastjaikat, az Index szerkesztőség, vagy a 24 szerkesztősége indít újabb és újabb podcastokat. Magánemberek is egyre-másra podcastot indítanak, úgyhogy, úgyhogy reneszánsza van a podcastnak, hogy elkezdődött talán a reneszánsza érdemes körül Ez a Spaghetti Lakó Autó podcast is egyébként a negyedik adásánál tart illanleg. Tehát igen, és azt mondom, hogy ma ki mind a négy, de ha nem, akkor elsőével került ki az első, és utána a következő adás. Így van. Sőt, én egy másik podcastról is tudok, ami rendkívül ígéretes, de mivel még csak egy próbaadásra készült el, erről most még nem beszélünk, de ami késik, nem múlik. Meg fogjuk említeni Nyilván időben. abban a pillanatban szólom, hogyha megszűnik, szigorúan bizalmasnak lenni ez a műsor. Így van. De sajnos esküdtettünk családtag és saját magunk életére. Hogy addig nem terjesztjük, ha még nem szabad. Na így, az a helyzet, hogy szerintem választhatunk még mind a ketten egy-egy hírt, de már nem többet, mert, mert aztán lejár az időnk. Jó, én akkor mászkról szeretnék beszélni, mert, ugye, mert utána néztem, ez a pézsmát jelenti. <gül> Pésma, Nagyon jó, akkor ezt is tudjuk most már. És most én jövök? Igen. Én pedig arról szeretnék megemlékezni, hogy ha bár sok hallgatónk hitetlenkedett és egyébként a világban kavargó hírek sem segítettek eldönteni, hogy vajon a Huawei-nek létezik-e a Hong-Meng operációs rendszere, vagy sem, és ha igen, akkor mire való, de mostanára úgy tűnik, hogy azért hogy nagyjából kiderült, hogy létezik, és igen, telefonokban is jó lesz, nem csak autókban, okostévékben és okosórákban, bár iot rendszernek szánták, de végül is olyan a kialakítása, hogy telefonban is jó lesz, és legutóbbi hírek szerint akár, meg is jelenhet a, még idén egy olyan Huawei telefon, amit már Hongmang OS alatt fog működni. Egyébként pedig a nyugati világban Harmony OS-ként fogják nevezni ezt az operációs rendszert. Annak idén azt mondtam, hogy szerintem ez jó tenne a világnak, hogyha jönne egy vetélytárs kínai operációs rendszer, még mindig tartom izgatottan, izgatottan figyelem, hogy lesz -e ebből valami vagy sem. Kicsit azért sajnálom, hogy nem Hongmang OS lett a neve. Hát az lett neki a neve, de csak Kínában. Jó, hát ez nem az igazi. Merjék ráírni mindenhol, büszkén vállalva. Igen, egyébként fura tulajdonképpen, hogy miért is ne, miközben a saját telefonjaikat meg nem nevezik át, és olyan hangsorokat tanulunk meg kiejteni, amiről nem gondoltuk volna, hogy egyszer majd ki fogjuk mondani, nem? Hát meg képzeld el azt, amikor azt a mondatot kell leírni szegény technológiai újságírónak valahol, hogy a harmonyos futtató honor... <gül> Becsülete rendet kapott nyilván ez a egyetlen létező folytatása. Igen, így van. Vannak-e szolgálati közleményeink így a végére? Nem, hallottam, hogy podcastoknak kéne kell rendelkezni, nekünk nincsen szerintem. Hát inkább úgy mondanám, hogy mindig ellustázzuk, pedig bemondhatnánk az elérhetőségeinket, meg dicsekedhetnénk azzal, hogy a legtöbb podcasttel ellentétben nekünk a, a weboldalunkat is nagyon érdemes olvasni, hiszen minden egyes adás egy-egy nagyon izgalmas kis újságcikként folytatja karrierjét, amiketek eltír, és nagy élvezettel olvashatóak, nagy élvezettel ajánlom őket tovább olvasásra. Illetve adnénk azzal, hogy van egy olyan Instagramunk, ami annyira ritkán frissül, hogy az már szinte önmagában hírszámba megy mindenhol, hogy valamit felraknunk. Igen, de akkor viszont mindenképpen jó dolgok kerülnek oda. Ma például megemlékeztünk, hogy a logló cset, húsz éves évfordulóját hirdető matricáról, ami egy Facebook oldalt ajánl. Ebben szerintem, így ebben a formában minden benne van. Így van. Na jó, szóval, hogy ezeket akkor most nem mondjuk el, hanem ehelyett csak egyszerűen és hétköznapi módon elköszönünk azzal, hogy egy hét múlva visszatérünk, addig pedig megtaláltok minket a Facebookon, a Youtube-on, a Spotify-on, a metiheteor.hu-n, a patreon.hu-per metiheteor oldalon .com, de nem baj, folytasd csak. Igen, igen, nem tudom. Egyes nagyobb pornó oldalakon, és talán magyar közösségi felületeken is. Tehát gyertek IVIV klubunkba. Sok szeretettel várunk mindenkit, különös tekintetre azokat, akik bejutnak. Így. Addig pedig szavaztak. Sziasztok.